Зрубати, як тополину. Але українець ніколи не покине своїх дітей. Сьогодні правдивий день відкритів, ніколи не думав коханець, що вагання й сумніви, покладені на одну шальку терезів, підстрибнуть і зникнуть, коли на другій опиниться, будучи на Петра й Дмитра, вже не Балабох, а коханців. Майбуття, яке залежить зараз від одного слова їхнього батька. Хто такі всі ці занадті з їхніми люмбагами? І чи це завелика платня за майбутні дітей? На коли потрібна стаття? На позавчора. Де вона опублікується? Хвилину. Люмбаго викликав секретарку та увійшла з конвертом. Розпошіться ось тут. Що це? Платня за місяць уперед. Тепер ми можемо говорити як партнери. Гадаю комсомольцям-добровольцям слід продовжити своє розслідування і решти, з'ясувати, що вся сенсація висмоктана з немитого пальця політичних конкурентів занадтого. А вашу статтю Рома? Можна вас так називати? Дякую. Я Толік. А вашу статтю ми прилаштуємо до когось респектабельнішого. А коли комсомольці щось таки розкопають? Хіба я ще не сказав тобі? Будемо на ти. Дякую. Склероз. Я вчора купив їхню газетку. Віднині видавництво і комсомольці. Один концерн під спільною вивізкою «Мой сад». Під твоєю орудою, Ромо. Орудуй, як казав незабутній Микита Сергійович, наші цілі ясні, завдання визначені, до роботи товариші. Одна умова. Прошу, видавництво називатиметься мій сад? Ну no проблем. Як я сам не дотумкав, інерція клята. Занадтий прийшов додому рано. Омостився в кабінеті з лискучим свіжим паркетом, світловими тими вікнами і професійно дібраним меблевим дизайном, розклав перед собою на столі стосик дбайливо підшитих за хронологією подій газетних публікацій. Перед ним знову роїлися, як на предметному склі мікроскопу, мухи дрозофіли. Єдина заслуга, яких перед цивілізованим людством полягає в тому, що вони швидко проживають свій вік, унаочнюючи допитливим дослідникам процеси зародження, розвитку кульмінації занепаду і смерті, які зазвичай приховані за простором і часом, довшим за людський шлях і вік. Прибульцям, які засіяли людством землю, можливо, ніколи було орізноманітнювати засадничі принципи процесів. Життя людини, розвиток клітини, формування гірського пасма, видозміни земної тверді, еволюція пшеничного зерна, зміна соціально-політичних формацій – усе відбувалося в принципі, як у мух дрозофіл – зав'язка, розвиток, кульмінація, занепад, розв'язка. Ейшов ішов, упав, опритомнів, гіпс. «Навіщо боятися майбутнього і кликати віщунів, які начебто його бачать? Кожен сам собі віщун. Вирахуй, на якому етапі перебуваєш, знатимеш, що буде далі. Вмій дивитися і вмій бачити, як закликав Теярде Шарден. Занадтий вважав, що він у фазі розвою. Отже, попереду кульмінація, а не край». Закони природи не люблять, коли їх порушують. У перших публікаціях газета і плювала в занадтого труйною слиною. Весь Київ нарешті дізнався, що є на землі село води, і жив у ньому донедавна такий собі Петро Балабуха на прозвисько «Міністр», який став жертвою ДТП. Статистика трагедії на дорогах Найвтішна. Автомобілісти і пасажири бачать символічні могилки, саморобні хрести і залізні вінки по наших доріг, а надто швидкісних трас.